Артур Чарльз Кларк 2001. Космічна Одіссея Текст читає Сергій Орубчук. Розділ шостий. Поява людини Нова тварина з'явилася на планеті Земля, неквапно поширюючись світом із серця Африки. Вона була аж така рідкісна, що під час побіжного огляду її навіть важко було помітити серед мільйонів істот, якими кищила земля і вода. Ніхто не міг гарантувати, що ця істота зможе процвітати чи хоча б вижити в цьому світі, де набагато могутніші тварини зникали. Її доля досі залишалася невизначеною. За сто тисяч років відтоді, як кристал зійшов на Африку, людиноподібні не вигадали нічого нового. Проте вони почали змінюватися і покращувати свої вміння, не приступні іншим тваринам. Кістяні ломаки збільшували досяжність їхніх рук і силу удару. Астралопітеки вже не були безпорадними проти хижаків, з якими мали конкурувати за їжу. Менших м'ясоїдних вони могли відігнати від їхньої власної здобичі, більших налякати і змусити відступити. Їхні масивні зуби стали менші, оскільки для людиноподібних вони вже не мали такого значення. Каміннями з гострими кутами вони могли послуговуватися, щоб викопати корінці чи розрізати тверду плоть і волокна. Тож астралопітеки почали використовувати їх. І це мало неймовірні наслідки. Люди на більше не стикалися з неодмінним голодуванням, коли їхні зуби руйнувалися чи випадали. Навіть найгрубіші знаряддя могли додати їм багато років життя. Коли зменшилися їхні ікла, почала змінюватися і форма обличчя. Зникла тварина морда, масивні щелепи стали тоншими, рот уже був здатен вимовляти тонші звуки. Мова ще досі на мільйон років попереду, але вже зроблено перші кроки до неї. А потім світ почав змінюватися. На чотирьох великих хвилях, гребень яких припадали на кожні дві тисячі років, льодовикові періоди охоплювали землю, залишаючи на ній свої сліди. Далі від тропіків льодовики вбили всіх, хто зарано покинув свою прибатьківщину. І крізь, де повіяло холодом, були види, які не змогли пристосуватися до нових умов. Коли лід зійшов, то забрав із собою чимало ранніх видів, серед них і австралопітеків, Але вони, на відміну від багатьох інших, Залишили по собі нащадків, астралопітеки не вимерли, вони трансформувалися, знаряддя праці переробили своїх винахідників. Від застосування палиці кременю руки людиноподібних стали далеко вправнішими забучу у тваринному світі, а це надало їм змогу робити кращі інструменти, а кращі інструменти, в свою чергу, удосконалювали їхні кінцівки й мозок. Так відбувався прискорений, чітко скерований процес, у результаті якого постала. Людина. Перші справжні люди мали інструменти і зброю не набагато досконаліші, ніж їхні предки за мільйон років до них. Але вони вміли вправніше послуговуватися ними. Десь серед тих темних віків люди вгадали найпотрібніший інструмент у світі, якого одначе не можна ні побачити, ні торкнутися. Вони навчилися говорити і виграли першу велику битву з часом. Тепер знання одного покоління передавались іншому, і кожна епоха починалася там, де зупинилася попередня. На відміну від тварин, які знали лише сучасність, людина здобула минуле і через нього почала торувати шлях до майбуття. Ще люди навчилися користатися сил природи. Приборкавши вогонь, наші предки розпочали розвиток технологій і назавжди покинули свою первісну колиску серед тваринного світу. На зміну каменю прийшла бронза, а відтак залізо. Полювання доповнилося вирощуванням. Племе перетворилося на село, а село на місто. Мова почала увічнюватися завдяки позначкам на камені глині й папірусі. Людина вигадала філософію та релігію вона необачно заселила небо богами. Тіло людини ставало дедалі слабшим і менш захищеним, натомість засоби нападу ставали дедалі страшнішими. З каменю бронзи заліза і сталі людина створила повний арсенал усього, що могло різати та колоти, і досить рано навчилася Уражати свої жертви на відстані. Спис, лук, рушниця і нарешті керована ракета зброя далекого діапазону дії та джерело необмеженої влади. Без цієї зброї, дарма що часто густо її застосовували проти до себе подібних, людина ніколи б не завоювала світу. У зброю людина вклала серце й душу, і протягом віків зброя вірно служила своїм творцям. Але відтепер з появою зброї, хай скільки людство існуватиме, воно завжди мусить жити позиченому часі. Частина друга. МАТ-1. Розділ сьомий. Спеціальний рейс. має значення, у котре ви покидаєте Землю, казав собі доктор Гейвуд Флойд. Ви ніколи не перестанете хвилюватися перед відльотом. Він був раз на Марсі, тричі на місяці і на різноманітних космічних станціях так часто, що вже й збився з ліку. Але з наближенням миті старту. Він усвідомлював дедалі більшу напругу, зачудування та трепет, а також, так, хвилювання, яке ставило його на один рівень із будь-яким сухопутним щуром, що очікує свого першого космічного хрещення. Реактивний літак, який доправив доктора Флойда сюди з Вашингтона після термінової нічної зустрічі з президентом, тепер знижувався над, мабуть, найвідомішим, але й досі найбільш грандіозним краєвидом у світі. Пам'ятники двом першим генераціям підкорення космосу простягалися на 20 миль на південь від узбережжя Флориди. Окреслені червоними миготливими вогниками стояли корпуси Сатурнів і Нептунів, які прокладали люству стежку до інших планет. Ці космічні кораблі нараз уже належали історії. На обрії у світлі прожекторів купалася срібна вежа. Останній – Сатурн-5, уже 20 років національний пам'ятник і місце паломництва для туристів. Недалеко на тлі неба був ваніла рукотворна гора, неймовірний гігант, корпус ракетобудування. Ця будівля досі вважалася за найвищу споруду на Землі. Проте все це належало вже минулому, а доктор Флойд летів у майбутнє. Коли літак почав приземлятися, він міг бачити під собою лабіринт-будівель, потім велетенську злітну смугу, а через флоридську рівнину, широким чорним шрамом, простяглася гігантська пускова доріжка. Наприкінці цієї доріжки... Оточений транспортними засобами, залитий світлом, стояв космічний корабель, що готувався злетіти до зірок. Через обман зору, викликаний несподіваною зміною швидкості й висоти, докторові Флойду раптом здалося, що він дивиться вниз на маленького сріблястого метелика, спійманого в промін ліхтаря. Потім дрібні метушливі фігурки внизу на землі повернули йому справжнє уявлення про розміри космічного корабля, відстань між вузькими й подібними крилами, якого була щось. До 60 метрів. І цей неймовірний гігант, недовірливо, але й не без гордості, подумав собі Флойд, чекає на мене. Наскільки він знав, це було вперше, щоб цю місію підготовлювали заради доставки однієї єдиної людини на місяць. Попри те, що зараз була друга година ночі, група репортерів та операторів перехопила його на освітленому шляху до космічного корабля Оріон-3. Кількох із них він знав особисто. Для нього, як голови Національної ради астронавтики, Прес-конференції являли собою частину повсякденного життя. Утім, зараз не місце і не час для інтерв'ю. Та й сказати він їм нічого не може. Але дуже важливо не образити панів-медійників. Докторе Флойд, я Джим Фостер із Associated News. Скажіть кілька слів про мету вашого польоту». На жаль, без коментарів. «Але ви справді зустрічалися з президентом сьогодні вночі?» – спитав знайомий голос. «О, привіт, Майку». «Боюся, ти даремно прокинувся так раном. Справді, без коментарів». «Ви можете підтвердити, чи спростувати інформацію про епідемію на місяці?» запитав телевізійний репортер, поспішаючи за доктором і намагаючись тримати Флойда в об'єктиві своєї мініатюрної камери. «Без коментарів», – похитав головою Флойд. «А як щодо карантину?» – поцікавився інший репортер. «Скільки він іще триватиме? Я не можу вам цього сказати». «Доктори Флойд». Настирливо звернулася до нього маленька, але рішуча леді з преси. «Яке ви можете дати пояснення цьому раптовому блокуванню зв'язку з місяцем? Це якось пов'язано з політичною ситуацією?» «Якою ще політичною ситуацією?» – роздратовано запитав доктор Флойд. Серед репортерів прокотився сміх. Хтось із них гукнув щасливої дороги доктори, коли він пройшов у зону неприступну переслідувачам. Наскільки він пам'ятав, зараз в Україні не було жодних політичних ситуацій. Лише постійна криза. Із 1970 року світ потерпав від двох проблем, які, за іронією долі, заперечували одна одну. Хоч контроль за народжуваністю тепер був дешевий, надійний і дозволений усіма основними релігіями, людство запізнилося. Населення землі наразі становило 6 мільярдів, третина з них – китайці. У деяких авторитарних суспільствах закон дозволяв мати кожній родині не більше, як двох дітей, але простежити за виконанням цього припису було важко. Як вислід, усі країни потерпали від браку їжі. Навіть у Сполучених Штатах траплялися дні без м'яса. Повсюдний голод передбачали в найближчі 15 років, попри героїчні спроби вирощувати їжу в морі та розробляти синтетичне харчування. Незважаючи на те, що міжнародне координування зусиль у боротьбі з голодом було конче потрібне, протистояння між країнами виникало не менше, ніж раніше. За мільйони років людська раса не втратила своїх агресивних інстинктів. Символічні знаки, зрозумілі лише професійним політикам, показували. 38 ядерних держав спостерігають одна за одною з войовничою готовністю. Усі гуртом вони мали достатній мегатонаж, щоб зруйнувати всю поверхню земної кори. І хоч на диво досі ніхто ще і не застосував атомної зброї, так не могло тривати вічно. А тепер із незрозумілих причин китайці почали продавати меншим країнам повний ядерний потенціал, із 50 боєголовок із системою доставки. Ціна дорівнює лише 200 мільярдів доларів і найпростіші умови покупки. Деякі експерти вважали, що, можливо, китайці просто намагаються зміцнити свою розхитану економіку, переводячи застарілі бойові системи в готівку. Проте існував і інший погляд. Вони вигадали таку зброю, що не потребувала іграшок на кшталт ядерних боєголовок. Ходили чутки про радіогіпноз за допомогою супутника віруси примусу і шантаж штучними хворобами, від яких мали ліки лише самі китайці. Усі ці милі припущення являли собою, звичайно, пропаганду або чисту фантазію, але й повністю заперечити їх також ніхто не міг. Отже, щоразу, коли доктор Флойд відлітав із землі, він не знав, чи буде хоч куди повертатися. Коли єдиний пасажир зайшов у салон, його вітала стюардеса. «Доброго ранку, докторе Флойд. Я міс Сімонс. Від імені капітана…» Тайнеса і другого пілота Балларда, я рада вітати вас на борту. Дякую, відповів Флойд, усміхаючись, а сам подумав, чому всі стюардеси на космічних кораблях мають такі механічні голоси. Вирішаємо через 5 хвилин. Виладалі стюардеса, жестом запрошуючи його, порожній салон для 20 пасажирів. Ви можете обрати будь-яке місце, але капітан Тайнес радить вам сісти ліворуч біля вікна, якщо ви хочете спостерігати за процесом зльоту і посадки. «Я і вченю, відповів доктор Флойд, прямуючи до нарадженого місця. Стьордеца ще трохи помитошилася біля нього, а потім рушила до своєї кабінки в кінці салону. Флойд сів на сидіння, закріпив паски безпеки навколо талії і плечей та пристебнув портфель на сусіднє місце. За з м'яким клацанням увімкнувся гучномовець. «Доброго ранку!» – пролунав голос міс Сімонс. «Вас вітає спеціальний рейс номер три з Кеннеді до космічної станції один». Очевидно, Стюордеца збиралася виконати для свого єдиного пасажира всю звичну промову перед зльотом, і Флойд не зміг стримати усміху, коли вона невблаганно заговорила. Наш рейс триватиме 55 хвилин. Максимальне прискорення 2G. Ми будемо в стані невагомості 30 хвилин. Будь ласка, не залишайте свої місця доти, доки не увімкнуться сигнальні вогні. Флойд обернувся і гукнув через плече. Дякую. Йому відповіли трохи збентеженою, але чарівною усмішкою. Після цього єдиний пасажир спеціального рейсу відкинувся в кріслі і розслабився. Як він підрахував, ця подорож коштуватиме платникам податків трохи більше від мільйона доларів. Якщо вона не виправдає себе, то його виженуть із роботи. Але він завжди може повернутися в університет до свого перерваного дослідження над формуванням планет. Починаємо зворотний відлік. Почувся в голос капітана зі звичними для радіодикторів заспокійливими інтонаціями. Злітаємо через хвилину. Як завжди здавалося, що ця хвилина тягнулася вічність. Флойд гостро усвідомлював, які неймовірні сили зосередилися навколо нього, чекаючи на звільнення. У двох паливних баках космічного корабля і в системі накопичення енергії стартової доріжки дрімала сила атомної бомби. І вся ця енергія для того, щоб віднести його, Гейведа Флойда, за дві сотні миль від землі. Тепер говорити стармодні 5-4-3-2-1 пуск не прийнято. Надто дорого коштував цей відик людським нервом. Запус через 15 секунд. Ви почуватиметеся краще, якщо почнете глибоко дихати. Це справді правильно із психологічної і з фізіологічної позиції. Наповнюючи легені киснем, Флот відчув себе краще. Коли катапульта почала розгодувати свій тисячотонний снаряд, щоб збурнути його над Атлантикою, він був готовий до будь-яких навантажень. Важко сказати, коли саме вони відірвалися від землі і злетіли в повітря. Але ракета раптово заревіла вдвічі голосніше, а Флойд відчув, що чим далі глибше занурюється в подушки свого крісла. Тепер, збагнув він, перша стадія польоту вже минула. Доктор хотів б глянути у вікно, але навіть повернути голову було важко. Це не спричинювало якогось дискомфорту, а навпаки перевантаження, прискорення і шалений рев моторів породжували в ньому незвичну ейфорію. У вухах дзвеніло, кров швидше бігала венами. Флойд почувався так добре, як ніколи впродовж багатьох років. Він знову став молодим. Йому хотілося співати в голос. І тут можна було і співати, все одно ніхто не почує. Це піднесення хутко минуло, коли до доктора Флойда повернулося усвідомлення того, що він залишає землю і геть усе, що коли-небудь любив. На рідній планеті в нього залишилося троє дітей без матері, яка 10 років тому відбула в ту фатальну подорож до Європи. Уже минуло 10 років, це неможливо. Але так воно і є. Можливо, хоч ради них, він мусить одружитися знову. Він майже загубив відчуття часу, коли тиск і шум різко ослабли, а гучномовець проголосив. Підготовка до відокремлення нижнього ступеня. Руш. Невеликий струс. раптом Флойд згадав цитату Леонардо да Вінчі, яку він бачив колись на екрані в офісі НАСА. «Великий птах здійснить політ на спині великого птаха і принесе славу гнізду, в якому він народився». Ну, тепер великий птах летів вище, ніж да міг навіть уявити, а його використана частина поверталася назад на землю. Зробивши дугу в 10 тисяч миль, порожній перший ступінь ракети плануватиме в атмосфері, втрачатиме швидкість, поки приземлиться на мисі Кеннеді. За кілька годин після заправки й перевірки він уже знову буде готовий доправити іншу команду до царства сліпучої тиші, якої сам ніколи не досягне. Тепер, подумав Флойд, ми йдемо своїм ходом на півдорозі до орбіти. Коли після запуску верхнього ступеня знову почалося прискорення, тиск був набагато слабшим. Насправді Флойд відчував не більше, ніж нормальну силу тяжіння. Проте ходити він не міг, бо верх тепер був у передній частині салону. Якби Флойду раптом спала нерозважлива думка покинути своє сидіння, він би розбився об задню стінку. Цей ефект породжував певний дискомфорт, бо здавалося, ніби корабель стоїть на хвості. Для Флойда, який перебував у передній частині салону, усі місця здавалися закріпленими перед ним вертикально. Він щосили намагався не звертати увагу на цю прикру ілюзію. І тут назовні перед ним вибухнув світанок. За лічені секунди вони прожогом помчали крізь завісу малинового, рожевого, золотавого і блакитного в пронизливу білість дня. Попри тоновані вікна, що мали відбивати сонячне світло, перші промені, які розійшлися салоном, майже осліпили Флойда на кілька хвилин. Він у космосі, хоч зірок тут не видно. Флойд затолив очі рукою і спробував визирнути в найближче вікно. Там у променях сонця світилося, мов до білого розжарений метал, стрільчасте крило корабля. А навколо цілковита пітьма. У тій темряві мусило бути повно зірок, але її годі було побачити. Потихенько зникала вага, ракета виходила на орбіту. Шалений гуркий двигунів змінився на приглушене ревіння, потім шипіння і врешті зовсім заглух. Якби не було ременів безпеки, Флой сплив би над сидінням. Шлунок намагався це зробити в будь-якому разі. Доктор лише сподівався, що ті пігулки, які йому дали півгодини і 10 тисяч миль тому, подіють. За свою кар'єру він лише раз мав напад космічної хвороби і більше не хотів повторень цього стану. мовця долинав спокійний і впевнений голос пілота. «Будь ласка, дотримуйтеся правил поведінки в умовах невагомості. Ми пристикуємося до космічної станції». Один за 45 хвилин. Стюардеса рухалася вузьким коридором праворуч від щільно розташованих сидінь. У її ході була якась легка сповільненість, її ноги піднімалися від підлоги над силу, наче загрузаючи в чомусь глибкому. Вона трималася біля яскраво-жовтих смуг липучок, якими були вкриті уся підлога і стеля. Підлоги, підошви її сандалії мали міріади крихітних гачків, які чіплялися разом, наче реп'яхи. Цей трюк із ходінням в повній невагомості. Дуже підбадьорював дезорієнтованих пасажирів. Доктор Флойд, чи не бажаєте чаю або кави?» – гречна запитала стюардеса. «Ні, дякую», – усміхнувся пасажир. Він завжди почувався як немовля, коли доводилося смоктати напої з тих пластикових пляшечок. Стюардеса все ще нерішуче стояла біля нього, коли він відімкнув валізу і приготувався дістати папери. Доктор Флойд, може я вас дещо спитати?» «Звичайно», – відповів той поглянувши на дівчину поверх окулярів. «Мій наречений геолог на клавіусі», – промовила міс Сімонс, обережно добираючи слова, – «і вже тиждень від нього жодної звістки. Дуже шкода. Можливо, він не на базі і не може вийти на зв'язок». Стюардеца похитала головою. «Він завжди попереджає мене, коли йому доводиться надовго йти в експедиції. Можете собі уявити, як я хвилююся? Усі ці чутки? Це правда, що на місяці епідемія? Якщо це так, то немає причин для хвилювання». Пам'ятаєте, у 98-му був карантин через мутований вірус грипу. Багато людей перехворіли, але ніхто не помер. І це справді все, що я можу сказати. Флойд рішуче завершив розмову. Міс Сімон сприємно усміхнулася і випросталася. Дякую вам, докторе, Вибачте, що потурбувала. Не переймайтеся. Галантно, але не надто уважно, відповів він. А потім заглибився в нескінченні технічні звіти, які, як завжди, відклав на останню хвилину. Коли Флойд прибуде на місяць, то навряд чи матиме час читати.